У борзні заїхав Шрам відпочити до сотника Білозерця. Білозерець був старосвітський сотник, і ще то з тих, що перші озвались потиху до батька Богдана Єднай батьку Україну, а ми тебе виручимо. Так знав його Шрам добре, і були вони приятелі. Тільки що доїжджає до воріт, аж сотник виїжджає з двору, пізнав Шрама.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 Заїхали, війшли до світлиці, сіли кінець стола. Тоді Білозерець і почав розказувати. Так і так, каже, навісно голову Васюта, коверзував-коверзував, далі таке вигадав, що ледві й сам не пропав. Присягайте мені, каже, на послушенство гетьманське, а не присягнете, то тут вам і капут. Наустив вражий дід піхоту та да хотів так придавити у батурині старшину, щоб і не писнула. От як у нас тепер завелось. Для чого доброго і ждати от такого, щоб полизав ляцьких полумиськів, каже Шрам. Вже коли ти був раз Золотаревським, то Золоторенком і знов не будеш. Ну що ж, старшина? А старшина, говорить білозрець, почала його усовіщувати. Побійся бога, чи тобі ж довго жити на світі, нехай би молодші гетьманували. Гей, пане полковнику. Не удавай Сомка на Москву зрадником. Держись за його. То ще й самі всі ми поживемо з упокоєм. Куди?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 Прощай, пане полковнику, з гетьманством. Там запорозці таке провадять, що аж слухати сумно». «А князь же що?» «А що, князь?» «Князь із запорозцями за пані брата, а твої подарунки прийняв у сміх, бо в його і свого доволі». Васю та руки попустив. Тоді старшина за його... А піхота й собі потягла за старшину, та до того прийшлось, що трохи сам Васюта не наложив головою. Якось от самка лист до Васюти. «От самка?» – питає Шрам, здивовавшись. «От його самого. От якима самка? Із Переяслава? Ні, із Ічні. Сомко вже в Ічні». «Не сподівався, – каже Шрам, – щоб Сомко так скоро приміг себе!» «Еге! – відвітує Білозерець. – Крута година наступила. Пише до Васюти, во ім'я Боже, ти, пане полковнику Ніжинський, і всі під його рукою, будучи її, послухайте мого голосу. Не погубляйте очизни. Чи вам, каже, лучше оставатись під рукою свинопаса юванця?